Eta futbolean, Nafarroko ligako taldeak azte honetan hasiko dira Leian Liga. Hasikute beraz, lehen maia autonomikoko baztanek, baita preferente mailako doneztebek ere. Azken hauen entrenatzailearekin izan gara, gorka labordarekin, aurtengo denboraldian, nahi da laborda taldera, prestatzaile egisa eta momentu aurre denboraldeko prestaketak ongi joan direla errandigu. Eta jokalarien jarrera ona ere, azpimarratu du. Bueno, a momentu zonaiko ondo joan da, e, jendea, bueno, baina honean entrenatu dute, eta guztioen jarrera oso nahi zaten ari da. Iabete e, bakarra dara magu, entrenatzen, baina oso posik nago taldearekin. Taldean entrenatzailea bezala jokalari berriak ere badaude aurtengo denboraldian, nahi zetak gillengoak pasaden urtetik mantentzen diren. Guztiak, ongi egokitu direla, aipatu du labordak. Leketak egon dira, baina... Azkenean ia talde osoa mantentzen da. Orduan ba hori oso na da, eh? Ata gero ba etorri den jendea ba asko lagunduko dibuzi Lagun Artekoak ere jokatu dituzte aurre den moraldian zeharreta emaitza honak bildu, Ondarroiaren kontra bat eta bi irabazi zuten, baita Soto Ibarbaso taldearen kontra ere 31ko markagailuarekin. Lesakako Betigasteren kontra ere garaipena askuratu zuten 2 eta 2 eta Oberenaren kontra bana berdin duta zuten Lagun Artekoa. Azkenik pasaden asteburuan, mutilbera Zeren kontra bertze garaipen bat ere erdietsi zuen taldeak 3 eta 2ko markagailuarekin. Alere, sentsazioak dira kontuan hartu behar irenak aurre den moraldean eta horiek ere positiboak izan direla aipatu du labordak. Ba, isentsazio honak baina azkenean hasi berri gara ta normala den moduan ba hobe zeko gausa asko daude oraindik. Baina bueno, eh lenengogunan itze egin aurre den moraldirako jarri genun helburua lortu dugu. Ordun bueno, gero ere ritmoa eta kontzeptutatikoa jaso ditugu Ba, jendea oso ondo ari Aurtengo Hortengo demoralirako elbururik ez ditu jarri nahi entrenatza lleberriak, orain horretarako goiz dela ipatu du, eta intzin erago ikusiko dutela zein lekutan kokatzen den taldea. Haber, momentuz ez du demoralirako elbururik jarri nahi. Aurrera ikusiko dugu, mendik bilabetera edo irubilabetera, e, ikusiko dugu nongauden, eta ordu nor gure elburua jarriko dugu, baina orain pixkanak aia margara. Aste buru honetan, asiko du Liga Doneztebe, Ketxetik Kampo jokatuko du lehen jardun aldean oibarren enzuzen ere, pertakoai aibarez taldearen kontra. Larun batean izanen da partidua, ratxaldeko seietan. Lehen garaipen askuratzeko, taldeak lan txukunagin barduela ipatu du prestatzaileak, baina gaineratu du lehia asteko gogotsu daudela. Astean bai, zer haritxein dugu, tabakigu partidu zaila izango dela, eta emaitza ona lortu nahi badugu oso talde zerioa izan bergara horitxe e, egin dugu eta badakigu, baina, ba, nire aldeti ba, alasainago jokalarien gan konfiantzan diadu, baina nire nengo partidua da, eta denok lehiatzen azteko ekin gaude. Ba oroitu da, hori larun bat honetan, bihar bertan, arratsaldeko seietan, aibarez eta Don Estebel karren kontraheriko direla, Nafarroko ligako preferente emailako lehin jardunaldian. Liga hasiko da, futbol demoraldea martxan dago, eta guk bertze urte batez, ba hemen izanen dugu, Don Ezeko entrenatzailea, kasuanetan gorka laborda, Asteburuko partiduetako valorazioak egiten.